פרק ט"ו ועזריהו בן עודד הייתה עליו רוח אלוהים ויצא לפני אסא ויאמר לו שמעוני אסא וכל יהודה ובנימין אדוני עמכם בהיותכם עמו ואם תדרשוהו יימצא לכם ואם תעזבו יחם וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת